Ba, ba, uste dut, somait, e, somait urte e, ni uste hamar urte seurik e, aipatzen dela, pizina hori, e, pizina seharra akitia zen, ta berri horrek onkanditu anitz historio, eta horai, e, bueno, egina da, e, hid, idokiko da. Nahi, ze joan den, arrazkenian, somait egunez idokik izan den, eta jenden itzulio hona onkandugu, egin. Jendek gustatu dira izan direnak, eta behaz abiatuko da, sasoia, pisina horientzat, gara da lehenik iloitzen dena, eta beste pisinak ere eskolegian iloiko dira ondoko asteetan. Parte estalia da, eta bizantan da behotia ere, jende behar dira, Bertze gauza bat aurten gertatzen dena, donapaloko azerratia da, behaz eh, hain tsegur, eh, eskualde arteike dien dira jendiak eh, gadaziko pisinat. Eta hori ondoko egunetan eh, eskualegian mailean jende guzeunkan dute eh, liburuzka tipi bat eakutsiko eh, eskolegiko eskualegiko pisina horik eh, nola idoiko dian aurten.